Sziasztok, ez egy újabb Filmbarátok audio kommentár, egy ideje, szüneteltettük ezeket, de most úgy éreztük, hogy ideje újra összeállni, és ö, majdnem teljes csapat, bár négyen vagyunk, de ebben benne van a direktor úr is, a Black Sheep, az most nem tudott jönni, de itt van a Gergő. Sziasztok. Itt van a Sorter. Papaja, sziasztok. Itt van a Gábor. Sziasztok.

És a negyedik az Én vagyok, Freddy. Na, de milyen, de akkor volna a direktor itt kérdezitek, tehát ő volt a harmadik, a Gábornak a filmjét fogjuk ma kibeszélni, <gül> és ez már egy ideje itt, nem tudom, két-három éve biztos téma, Igen. de annyi ideje tologattuk, mint azt a Steve James filmet, úgyhogy most már úgy éreztük, hogy ideje leporolni ezt a...

Ezt a hiányosságot, és A rendező akkor... úrral nehéz volt felvenni a kontaktot Így van. Hát igen, Nehéz igen. volt őt elérni. A nőrök, meg a licensziak, meg ilyenek. Hogy... Megvártam, meg amíg, amíg a megfelel. összeg számlámra kerül, igen. Jó. Úgyhogy ez lesz egy olyan, annyiban is egy premier, hogy akkor a mi csatornákon lesz az ilyen mixelt verzió, és a, a Gáboréknak a csatornáján, az Enemun lesz a filmnek a

normális verzőja, tehát hogy megnézhetitek előtte, hogyha a párbeszédeket meghallgatnátok, de a leírásban mindent megtaláltok. Egyszerűen már próbálkoztunk ugye azzal, hogy a, a saját csatornára raktuk fel a, a török Star Wars, és, le, és le lett blokkolva copyright miatt kb. Igen, hát az omra, a film az, az külkeményei jogvédett. Igen, igen, hát az, az, az valószínűleg. Itt nem lesz ilyen probléma. Itt, itt remélhetőleg nem.

Nem, hát valószínűleg egyébként azt az audió kommentárt, azt nem a török Star Wars anyagok miatt blokkolták hanem a Wars bevágások miatt. Tehát, nem je... tartom valószínűnek, mert, mert ilyen török klémelő volt, tehát Ez, ez teljesen kalkuláltad. De... Vagy egyszerűen a Youtube úgy gondolta, hogy na nem, ezt nem lehet

ezt azért nem engem Igen, nem. Igen. Szóval azért a bárkinek bár, bármit mondhatunk az anyjáról, de a Török Star nem. Igen, nem. azt a Tunap András fogalmazta meg nagyon jól, hogy a, a Török Star wars hogy én nem tudom, hogy ez micsoda, mert hogy nem film, az biztos. Tehát, hogy ez biztos, hogy nem emberek készítették. De lényeg a lényeg, hogy videon továbbra is megnézhető,

de akkor beszéljünk egy kicsit a Gábor filmjéről, illetve kicsit a filmes múltjáról is, mielőtt még a film kommentárja sorra kerülne, hogy ugye szerintem az már itt-ott szóba került az elmúlt évek során, amióta itt nálunk vendégeskedsz, hogy te lelkes amatőr filmes voltál, vagy vagyis igazából még nincs betemel. de igen

de uh, itt a, volt az NMU projekt, ez volt a csapatod. Így van így Erről van. kicsit mesélnél, illetve hogy a sajtóvadászat című film lesz ma kitárgyalva, egy 57 perces filmeposz, hogy uh, ez hogy készült el, és, és uh, ja, egy kis bevezető csak, aki nem ismerné ezt a, a részét a munkásságodnak.

Ja, meg, meg minek készült. <laughs> jó, persze. Ö, ez korán indult nálunk, ö, nem is tudom, 13-14 éves korunkban ö, az osztály, két osztálytársammal döntöttük el, hogy de jó lenne valami filmet csinálni, és a, ö, egyikünknek volt ö, otthon egy kis hendikemje, ezért hát adott volt, ha már egy kamera van, igazából filmet lehet csinálni, más nem volt, de egy kamera volt, és akkor a... a, a

Találtunk egy ilyen pres filmet a Kilkos Paradicsomok támadása után ö, Szabadon, a Szétpacsanás 2, vagy a Kilkos <gül> Dínyet támadása címmel. Ö, rögtön második részt indítottuk, Úgy gondoltuk, hogy ez milyen cool, hogy nincs első része, hanem rögtön egy második rész van. Csóktól hmm, egy... kettő.

Amivel egy. amivel egy másoló színvonalú volt igen. Amivel egy gyilkos érkezik az űrből, a Watermelon egy nevű bolygóról, és szélzottan meg akar ölni minket, tehát konkrétan minket, mi voltunk a színészek is benne. Volt egy elősztoria, de az csak novellában létezett.

Uh, azt, azt, azt, azt később írtam meg, mindegy, az csak ilyen novella volt, egy innen indult, és akkor ez ilyen nagyon-nagyon megtetszett nekünk, hogy tényleg így kreatívkodunk, vettünk egy dinnyét a piacon szeptemberben, és azt az, ugyanazt a dinnyét használtuk decemberig a forgatásra, hát el tudjátok képzelni, mi, mi volt belőle a végére, De nagyjából csak egy ilyen latyak, <laughs> és az volt a lényeg, hogy a végén ki kell dobni a nyolcadikról a dinnyét, hogy szétpacsanjon, és innen az címe, hogy ettő.

Na mindegy, nagyon-nagyon tetszett az, az egész forgatásdíj, meg, meg ez a kreatívkodás, és az osztálytársaknak is vetítettük le az, a karácsonyi bulin, és akkor persze nagy sikere volt, meg stb. És akkor innen teljesen rákaptunk, aztán, aztán időnként összehoztunk ezt azt, a rövid filmeket, kicsit hosszabbakat.

Eleinte nagyon ezen a szétpacsonás vonalon maradtunk, folytatást írtunk hozzá, meg készült egy kettőpunulás verzió, is, nem érdekes. Aztán már érettségi után, hát konkrét, közvetlenül érettségi után vágtunk bele az első ilyen nagyobb, nagyobb magunkhoz képest nagyobb, mert mégiscsak továbbra is full amatőr, független filmre kell gondolni, de nagyobb volumenű projektet, ez volt a Bal-hé, Bal-per-hé, és, és azt pedig

már beküldtük filmfesztiválra is, a Budapesti Független Film és videófesztiválra, ahol legjobb első film díjat nyert, 99. decemberében, akkor már a Hunnia moziban dolgoztam, és pont ott volt a Hunniában egyébként maga a fesztivál, úgyhogy ez ilyen vicces volt, hogy a moziban, ahol dolgozom, ott vetítik le a, a, a filmemet, vagy filmünket, és, és te, hát kis hülyesség volt, az is egy ilyen paródia igazából, ilyen kutyaszorítóban,

Ra épülő, kicsit ilyen parodisztikus gangsterfilm. Ez egy víg... ilyen hány perces... Primi ez egy ilyen három-négyed órás dolgokra Aha. kell gondolni körülbelül, azt hiszem ilyen 50 perces volt a hely, hogy mindennel együtt.

De hát semmit, nem vettük magunkat komolyan, tehát tudtuk jó, hogy függ, amatőrök vagyunk, béna az egész, pár, azt hozzá kell tenni, hogy a 99-ről beszélünk, és akkor azért még nem tudottam mindenki így otthon filmet vágni, meg, meg hát mit tudom én, fénykardot, effektet csinálni filmre, és azt például elég sokan a csodájára jártak, hogy mi itt Budapesten,

vagy Magyarországon egy ilyen effekteket tudunk csinálni. Sipos Szabó elemérő a bele, az egyik, akivel elkezdtem egyébként a lelkés Tamás mellett ezt az enemuzást, és ő nagyon-nagyon ügyes, és ő már ilyenekre képes volt 99-ben, meg akkor már.

Adobe premiere vágott, meg stb. Úgyhogy akkor még ez nem volt olyan nagy show. Bizonyos szempontból ilyen kis kult lett, ilyen amatőrfilmes körökben a Balhé, meg még így hallottuk, hogy a Schönheitscholeszban így kézről kézre jár a film, és imádják meg ilyenek. Voltak, és akkor folytattuk, készült egy másik filmünk, az Éberámok, ezek egyébként elérhetők szintén a Zenemu csatornájában, jelenleg ilyen földarabolt verzióban, de majd ezeket is lehet, hogy föltöltöm ilyen egybe, most már lehet

ezt már nagyon régen töltöttem föl őket, ilyen darabokban. Az Ébrámok szintén, az már egy kicsit komolyabb téma volt, de az is ilyen fentezis, és, és a, a sajtóadász volt, a, a sajtóvadá... volt egy be nem fejezett filmünk, azt úgy gondoltuk, amikor már hogy hát ezt talán nem kéne kiadni a kezünkből, tehát ennyi önkritika volt, hogy ez, ez mondjuk, hogy nem lesz jó, pedig egy nagyobb szabású projekt volt az is, ilyen testcserés végjáték volt,

szintén akkor még annyira nem volt elcsépelt, utána nagyon elcsépelt lett, és akkor már nem akartunk vele kijönni, mert hát nem is sikerült túl jól, azért én befejeztem ilyen 10 évvel később így otthon, hogy meglegyen, és a polcra teljessük, és a, akik részt vettek benne, megnézhessék, úgyhogy azt nem is számítom, így bele ez volt a Nemet nem ért című, és akkor utána kezdtük el a sajtóvadászatot. Az pedig úgy indult, hogy, hogy volt egy gyerekkori ismerősünk,

Uh, édesanyám barátnőjének a fia, gyerekkor, gyerekként, amikor a családok találkoztak, akkor jól elvoltunk, de aztán egy ilyen pár évre elszakadtunk tiniként egymástól. Aztán, újra találkozott a két család, akkor kiderült, hogy őt Molnár Gergelynek hívják,

egyébként, és ő a sajtóvedászatnak a forgatókönyvírója és egyik főszereplője is. Szóval, amikor újra találkoztunk, akkor kiderült, hogy, kiderült, hogy mi is filmezünk, filmezünk, meg ő is külön, tehát neki is volt egy ilyen kis alkotótársa, és akkor

csinálgattak uh, szintén amatőr filmeket, és mondjuk ez tök jól találkoztunk, megnéztük egymás filmjeit, és eldöntöttük hogy, hogy csináljuk valamit közösen, és akkor azt beszéltük meg, hogy legyen egy olyan projekt, ahol amit a Gergő ír meg, a forgatókönyvet én pedig megrendezem, és majd legyen egy olyan, amit én lök meg, és ő rendezi meg. És akkor el, először a, az a

felállás jött, hogy ő megírja a forgatókönyvet és én megrendezem, és ez lett a sajtóvadászat, úgyhogy igazából ő is hozta az embereit, én is hoztam az embereimet, összeraktuk, amink van, és, és akkor így 2003-ban, tehát kereken 20 éve forgattuk le a sajtóvadászatot, pont így tavasszal kezdtük el márciusban, és egészen decemberig forgattunk, úgyhogy közben lehetett egy nyár, ez majd lehet látni a filmen, hogy így a, néha a fákó, nincs levél, néha van, nem érdekes,

Imádtuk ezt a közeget, imádtuk, hogy nem szól bele senki, hogy nincsenek, ugye hát össze kellett kaparni bizonyos pénzeket erre, arra, marad, de hogy inkább a kreativitásunkra hagyatkoztunk, Tudtuk jól, hogy ebből nem, ebből nem lesz pénzünk, ebből nem fogunk meggazdagodni, csak csak élveztük csinálni, és hát reméltük, hogy azért bizonyos szempontból, vagy hát az embereknek, akiknek megmutatjuk, esetleg azoknak is tetszeni fog. Ezt a filmet azért már sok helyre beadtuk. Szintén volt a budapesti film,

Független film és videófesztiválon euh, volt a, a Diák Film Szemlén is, ott euh, külön díjat kapott euh, 2007-ben, és euh, 2008-ban is volt a, az Egerbe, volt a Slow Film Fest, az egy ilyen nemzetközi független filmfesztivál. Azon is rajta volt. Ez, ja, és a Fix.TV-n is játszották ráadásul, mint megtudtam így, csomószor. Tehát azt tudtam, hogy a Fix.TV le akarja adni, és akkor csak euh, odaadtam nekik a, a videófájt,

és, és néztem is, és akkor rohantam haza, emlékszem a Voxból, a szerkesztőségből, hogy most a filmet játsszák a vagy bekapcsolom a tévét, és a filmen megy, és ez milyen poén. A többször az többször mentek ilyenek, én emlékszem. Hogy. Igen, ott a Fixpoint tv n ilyen a független amatőr filmeket is toltak, mm -hmm. ez egy ilyen tök jó kezdeményezés volt, és az is vicces volt, hogy nézem is, hogy a filmünkön 16-os karika van. <gül> igen. De ott tetszett, hogy úgy de hivatalos, és hogy ennyire tárazták be, mert hát csúnyán beszélnek benne

valószínűleg ezért, hogy vannak benne csúnya szavak, és ezért lett 16-os karikás, de vicces volt. És akkor azt hittem, hogy ennyi, ezt így leadták, és majd ilyen évekkel később ilyen filmes ismerős mondta, hogy én szoktam látni a filmedet a fix nél és mondom, micsoda, nem csak egy nem már vagy négyszer láttam, hogy így megy. Szóval így többször is leadták, szóval ilyen kis független filmes körökben szintén volt egy ilyen kis kultuszsal, szerették, volt egy, lehet, szerintem még van is, egy nagyon jó összefogó oldala,

közössége az a, a független amatőr filmeseknek az a Hollywood.hu, így ahogy magyaros, vagy nem leírás, vagy .hu, és, és akkor oda töltöttük fel, mi amatőr filmesek a filmjeinket, és akkor egymásét így megnéztük, megértékeltük, meg kritikákat írtunk egymás filmjeiről. Bizonyos filmek ilyen kiemeltek lettek, ilyen díjakat is kaptak, és volt évente egy-egy ilyen találkozó, ahol, ahol így levetítettük a filmeket, egy ilyen mindig szervezték valahova.

Valami ez nem tudom. Csak ott is ott is volt persze a sajtavodászat. Na mindegy, ez ilyen kis szűk közösség, ez kétségtelen, és abban voltunk mi benne akkoriban. Aztán, aztán így, így igazából ez a sajtóvadászat története. Egy ilyen szerelem projekt volt, sokáig tervezgettük, erre már megpráltunk. Ez volt az első film, példa, amit, amit már nem VHS.

C kamerával forgattunk, hanem az már digitális kamera volt, hát az akkori digitális, digitális nyolcas, akkori digitális kamerák minőségére kell gondolni, tehát a minőségén ez mai ez nem látszik, de azért bőven-bőven jobb volt, mint a korábbi filmjeink, már

de hangot például még ehhez sem sikerült külön fölvenni, azt már csak a későbbi filmünknél tudtuk megoldani, úgyhogy a teljes filmre szinkron csináltunk, ami egy kicsit meghosszabbította a készítési Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy azt mondtad, hogy 2003-ban forgattátok, Igen. viszont ugye 2006 a megjelenési dátum, tehát ott a vágás, meg az utómunk, szinkron, ezek, ezek meg gondolom ezek a zenet. Ezek három évet öleltek. Mm. Hát jó, de gondolom nem napi 12 órában ezt nem

maga ugye a forgatás is ugye azért ment lassan, mert hát közben mindenki iskolába jár, dolgozott, uh -huh. s a többi hétvégénk, hétvégénként tudtunk összegyűlni, és hát szintén ezért egy teljes filmre minden szereplőt ugye újra összeszedni, külön fölvenni a, a teljes filmre, a szinkron, de úgy gondoltuk, hogy megéri ezt a melót, még akkor is, hogyha talán egy kicsit ilyen sterilebb lesz az egész, azért próbáltunk mindenféle,

Egyéb hangokat is, meg atmoszférát belerakni, meg stb. De ez, ez majd látható lesz, hogy azért, azért leugrik róla, tehát sokkal sterilebb a hang. De úgy gondoltuk, hogy talán legyen ez inkább ilyen, mint hogy tényleg nem lehet érteni, hogy mit mondunk, mert csak a kamera hangja adta fel a hangsávunkat. És az előző filmeknél ez azért sokszor volt probléma, hogy nem lehetett mindent pontosan érteni, mert ott belezúgott egy szél, meg ott stb. Azért húsz évesen állt rendelkezésre annyi minden, mint manapság, vagy olyan könnyű, ugye, akkor le lehet forgatni egy filmet

ott azért még bőven, húsz éve, még bőven korlátozottak voltak a lehetőségeink, de hát így, így döntöttünk, és hát ugye effektek is vannak a filmben, meg ami szintén nagyon-nagyon sok idő, időt emésztett föl, az a zene. Ugyanis a film, ez az első film, amire saját zene készült, az öcsém Szöröskei Dávid, aki szintén a, a film másik főszereplője, ő szerezte a film zenéjét, meg játszotta is föl, illetve

a Balázssal együtt, aki ilyen társzeneszerzőként közelműködött, és van egy-két zene, amit ő szerzett bele, úgyhogy ők ketten dolgoztak rajta, és ez is azért elég sok időt emésztett föl. Na mindegy, így ez összesítésben végül is három évet, három éves utómunkát eredményezett, úgyhogy 2006. decemberében tudtuk bemutatni a filmet, volt egy ilyen kis mozis vetítése a stábnak, ismerősöknek, a Lurdi moziban,

és, és akkor utána küldözgettem én is már ilyen fesztiválokra, stb. Még talán a is volt róla egy ilyen Countdown cikk, ha jól emlékszem, valami régi számban, amikor még csak forgattuk. Ja, csak adsz ja, ja. egy kis reklámot a tesóinak, mert nekik ugye vannak ilyen saját projektjeik. Bizony, bizony, ők aztán. Hát mi sokszor együttműködtünk így a és sok mindenben.

A Balázs is aztán elkezdett filmezni például később, itt a sajtóvalasztat idején még egy ilyen 14-15 éves rác, egy ilyen kis szerepben fel is tűnik a filmben. Igen. Most már egy elég profi grafikus, meg animátor,

és hát zeneileg is elég jók. A Dávid öcsén pedig, ő, ő, ő meg tényleg neki zenekara volt, ő egy tök jó gitáros, meg nagyon jó dalszerző is, és ők ketten együtt most már nem is tudom, jó pár éve csinálják ezt a Sydneyfy nevű projektet, amiben régi, főleg retro számítógépes játékok, PC, C64, stb. játékok zeneit remixelik,

és, és hát ahogy lehet látni a Youtube-on, a Sydney Fajd csatornán, ott eléggé sikeresek is ezek a

ezek a tényleg szerintem rohadt jó feldolgozások. És látványosak is. Nagyon látványosak profi. is, a Balázs azért mindig animális valamit, most a legutóbbi konkrétan most jött ki tegnap a Van Must Fall 2097 című robotos verehedős játékhoz, és teljesen lepetésztenek, és teljesen új volt, Ezen a, azon az animáción, amit a, a Balázs alátett, tett, hihetetlen, tehát teljesen profil, nem is gondoltam volna. A, a csatolmányoknál megtaláljátok a linket.

Hogy már itt tartanak, de zeneileg is nagyon jók, mert egyszerre ilyen elektronikus, egyszerre pedig rock is, tehát a Dávid gitározik is mindig alá. Úgyhogy egy ilyen tök jó projektjük, ez is ilyen szerelemprojektjük, ők ezt csinálgatják, hát gyakran nem kerülnek fel a dolgok, mert...

Ezért akik is megvan az életük, családos emberek, édesapák, mindketten. És amikor idejük engedi, akkor csinálnak valamit. Most például jó rég volt utoljára, de most pont most egy teljesen friss sydney dal is van. Ők koncerteztek is több helyen. Egyébként még a Dürekerkettbe is, vagy igen, ott is volt, még a Dürekerben is volt egy egész nagy koncertjük Szigeten. Nem, Szigeten nem, de mindegy, ilyen ilyen találkozókon sokszor fölléptek, most már egy ideje nem, de, de koncerteztek is. Úgyhogy ebben az érában ők elég sikeresek.

Úgyhogy igen, innen indult az egész végül is, mert hát a filmkészítés, zene, stb. Úgyhogy mi mindig valamiben próbáltunk uh, né, ugye? A, a filmünket, amire, amit ugye talán a filmlátogatásokban is nagyjából mindig rákérdez, főleg Black Sheep, hogy mi van a besúlanókkal, a szorter is, so, tehát te, minden, hát szerintem ja, Lehet, hogy a Black Sheep a Oxide-ot meg a oh, besúlanókkal. Igen, Így van, igen. <laughs> Bocsánat. A két uh,

húzódó projekt, szóval hogy az is, az, az, az is készül, azt is így együtt csináltuk, hasonlóan, mint a sajtóadászatot, csak ott már, ott már szintén sokkal fejlettebb dolgokkal, móddal, ott már tényleg minden rendelkezésünkre állt, stylist, sminkes, stb. Itt a sajtóadászatnak tényleg arra kell készülni, hogy ez egy full amatőr, ismerősök, barátok szerepelnek, és abból próbáltuk kihozni a legtöbbet. Jó.

Na, annyit még elmondunk előjáróban, hogy a szorterő már többször látta ezt a, ezt a filmet. Én tegnap néztem meg, mert szerettem volna nyugiban megnézni, és akkor nem kell a dialógusokat úgy figyelni, mint először látnám. A Gergő meg ő bevállalta, hogy ő most nézi először, tehát itt ilyen spontán reakciókat is fogtok kapni.

Hát bevállalta, Gergő azt hitte hogy mindenki fog fogja csinálni. <gül> <gül> bevállalta. Mert mint látjátok, ja nem feltétlen vagyok, annyira előre előrelátó és intelligens, de szerintem ezen nem lepődik meg senki se. Viszont cserébe itt lesz egy csomó ember, aki látta a filmet, olyan ember is, aki ismeri is a filmet, úgyhogy talán annyira nem lesz jó, rossz a helyzet. Még olyan is, aki rendezte, ez külön jó. <gül> hát az ismeri, azt ráértettem, de <gül> <négyen. gül> igen. Jó.

Minden Mindenesetre le lehet tölteni a hangsávunkat, és akkor meghallgatjátok, a, beállítjátok a hangerőt, hogy ti akarjátok, rátok lesz bízva a leírásban, ott lesznek a, a letöltő linkek, meg a, a linkek a magához, a filmhez, és akkor, ha Youtube-on nézitek ezt, akkor hamarosan akkor érkezik a mixelt verzió

és um, igazából nincs más hátra. Um, 57 perc, 27 másodperc az egész, a, a film az maga 50 perc, utána jön a stabilista meg Baki Parádé, de uh, szerintem a Gábor sok mindent fog tudni mesélni, én meg pár dologra rákérdezek, mert, mert tegnap miközben néztem a filmet,

bejött a gyerek, és így egyből leült, hogy jó, ez micsoda, miről szól, és nem voltam már teljesen biztos, hogy őszintén meg tudnám mondani ott a film végén, hogy pontosan mi történik. Láttam? De határozottan vannak benne vicces részek,

Úgyhogy párat én ki is emelek majd, ha a Gábor nem teszi, mert szerintem vannak ilyen elrejtett kis, kis poénok is itt-ott. Ó, vannak utalások, abszolút vannak kult, vagy pop, mi az, popkult utalások is benne, meg meg hát ami itt szintén a, a filmtársadatunkra nagyon jellemző, az abszurd. Tehát az, az, az valahogy mindig beraktuk, nem kell komolyan venni semmit, mi abszurd poénokat rakunk a filmekbe, talán egy-két kivétel volt csak, uh -huh. ahol így kvázi komolyabban vettük a dolgot, de

de szinte minden filmükben vannak abszurd poénok, tehát nem kell a realitást keresni ebben sem, <gül> feltétlenül. Pedig alapvetően egy reális sztori, de, de egyszer nem álljuk meg, hogy ne rakjunk bele abszurd poénokat. Jó, hát aki egyébként nézne még ilyen amatőrfilmes kommentárt rendezővel, a, a filmbalátok csatornán két ilyet is találtok. A Bernát Zsolttal készítettük már kettő ilyet a, a hasfalmetszőkhöz, illetve a Soha Sem Volt Glóriához.

Bizony. És hamarosan talán érkezik egy harmadik is, de akkor most beszéljünk a, a Gábor filméről, tehát akkor a sajtóvadászatot fogjuk kibeszélni, visszaszámolok, 3-2-1 indul, és akkor mindannyian megnyomjuk a, a lejátszás gombot

ti Youtube-ról nézitek, jó Gergő, tudom, hogy ő, ő, gyenge is Youtube prémiumra előfizetett. A Gergőnek e, többet ér a lelki békéje a meg a satöbbi nél. hát ne, olyan klipekről maradsz le, hogy, hogy a, a, a magyar kormány az egyetlen, aki békét akar, meg ilyenek, de, nem, de ez, én mindig meg, megnézem ezt nagy örömmel, én nem fizetek.

Hát nem, te már, már kifizetted azt, hogy ez elkészüljön egyáltalán, úgyhogy <gül> ja, persze élvezd. Én, én, én tökre meghagyom neked. A 10 perces kötelező reklámok lesznek, akkor se fizetek soha előjük <gül> prémiumra. Ezt most írásba adom, de reméljük, hogy nem ö, lesz itt hirtelen reklám. Aztán elcsúszik itt a közös audio-kommentár, mert hiába nem állítjátok be a YouTube, akkor is berak, ezt látom a saját. Ö,

csatornámon is helyenként, hogy nem tudom, oda tévedek, akkor na hát miért van itt reklám, nálam sehol nem kéne, hogy legyen, de ja, ez most már egy ilyen világ. Jó, akkor mindenki készen áll? Igen. Mm -hmm. Igen. Nem, Szuper. de menjen. <gül> Kitartás <Jó>. mindenkinek. <gül> mindenki kösse be magát. Jó, akkor három, kettő, egy, indul. Na.

Ők kicsodák, Total Plan. Ő a Molnár-Gergő társadalma. Ja, az ő uh -huh. aha. Ez pedig mi vagyunk, igen. Nem film, Corporation. Igen. <gül> Amikor én csináltam a tesómai amatőr filmeket, mi is ilyen. ilyen

óriási hollywoodi produkciós akár írtunk igen. ki egy papírra, amikor lefilmeztük, hogy Itt így kell. Arról mikor készül audio kommentet, Nem, arról nem fog. Mikor a Senkin bad akarja B látni, hogy mi milyen Mr. Bean epizódokat játszottuk utána. Amikor <gül> a Bad Movies létrejött, akkor mi is gondolkoztunk a Black Shaper, hogy Corporation-t így hozzátesszük. És <gül> <Aha. gül> aztán mi az a Corporation? <gül>

Tehát akkor itt is, is a zene az már abszolút, abszolút mindenhol, igen. Saját. Ilyen spottingot azt, azt nagyon jól lehet játszani kén, mert sok mindent fel lehet ismerni. Egyébként tesódat egyből be lehet azonosítani, hogy mintha közel lenne a Gábornak, ennek igen. az embernek. Igen. Janusz.

És itt a helyszíneket Ugyan is olyan úgy meg, hogy bementetek egy irodába, és mondtátok, hogy... A Gergő édesanyjának a munkahelye. Ja, hogy <gül> egy-két napot itt Itt tudtunk tölteni, és... forgatni, mm. igen. Oh. <gül> itt vagyok. <gül> Nem is tudom, hogy mit írtak rá hogy... Ez Gábor nagyon Gábor, találó volt, úgy nézek ki, mint egy BKV busz, BKV Igen. <gül> és tényleg. De Ellenőrnek is elmennél amúgy.

Oh, hello! Reméletőleg hallotta. Ilyen tipikus szerkesztőség kinézett. Ez próbáltuk, igen, igen. Tiszta spotlight.

Egy tárgyaló is, meg minden. Akkor most egy fontos kérdés, mikor váltál meg a lófaroktól? Má, a hajattól. Ez kurva jó. És le van Szóval, ö, nem tudom, 2004 körül, tehát egy ilyen évvel később. Vágás körülbelül. során kihullott. Igen, igen, már az utomúkkal alatt levágtam.

A hosszú hajamat. Igen, ez később átalakult, mert itt még szakáll nincs. Jó farok van, ez később Igen. megváltozott. Egyik átkerült máshova. Igen. Ez egyébként egy milyen, tehát ez egy kicsit furcsa volt számomra, hogy, hogy ez egy ilyen bulvárlap akar lenni, nem?

Hát igen. Tehát akkor az miért nem valami szaftos, plegykás akármit akar? Tehát egy alvilági sztorival, egy bulvárlap, <gül> hogy tudna nagyot robbantani? Hát, hogy ez most valami nagyobb dolog lenne valami, olyan, amit eddig nem csináltak. Az át... Meg mondja, is itt mondja, hogy minden napra jutott. Hmm. De hogy most nincs semmi.

És egyébként a sztorinak az alapja, az honnan jött? Annak volt valami előélete, vagy csak ilyen brainstorminggal össze hozva? Nem, nem, ezt a Gergő találta ki, ezt ő is írta meg, én aztán fejlesztettem egy kicsit rajta, meg a végét, plusz néleteket írtam bele, de így az alap az, az a Gergő fejéből pattant ki, főleg a két főszereplő karakterére helyezve az egészet. A több igazából körítés azt akarta, hogy legyen ez a két főszereplő, akik teljesen mások

meg a köztük lévő dinamika működjön, de a többi az igazából körítés. Uh -huh. Itt bemutatják a Gergő, a forgatókönyvíró is egyben karakterét ezzel a kis ellentétes beszélgetéssel, és amit látunk, az kicsit más. Igen, ez jó.

Egyébként az már korábban is föltűnt, hogy a tesód a széljátszást, azt úgy komolyabban vette kicsit, mint a többiek. Ezt jó értelemben mondom. Ja. Tehát, hogy... Nem sose tanulta, szerintem van egy ilyen kis alaptegység. De itt jön egy Meg... poén, hogy ott egy hamut áll <gül> Üres. De most már nincs ott, vagy ott van? De. Ott van, csak éppen kívül, mert a ajtóban van. Ja. Ah. <gül> Ezen rögtem tegnap, hogy ezek Én. szerint ez egy ilyen reggeli rituálé, hogy biztosan nézi az üresítet.

Van-e lakás? Igen, igen, szakadt. És ez melyik kötök lakása? A Gergő. Konkrétan otthon van. Persze piát reggelire. Hát amíg még fiatal vagy, eddig simán lehet. Két liter sört, tüskéve.

Ő tényleg cigizett? Vagy ugye nem a film miatt szokott rá? Nem, ő tényleg cigizett. A film során kb. 5 új tüdőre le volt Igen. Szokott. De is rendes cigit szívott, nem szereztetek igen. valamilyen kellék cuccot. Aha, új tüdőre, és három sokat, új májra. Sokat tolt, igen. Meg át a Zsiguli, aki egy fontos szereplője is a filmnek. Igen.

Hajtja majd a fogkefe. Gondolom erre nem kértetek engedélyt. Nem, nem kérél a óta a hősök terén.

kis megyér Elég sok külső ö, terepen forgattunk egyébként, az ugye mindig nehezebb. Uh -huh. Igen, ezt a fűrésznél is tudták. <síns> De egész szépen beparkoltam úgy már őlegesen. Ja. <síns> <Jaj. síns>

visszatérő. És a, az, hogy ő, melyik őt, ő kit fog játszani, az már az elején le volt fektetve? Tehát már amikor írta a Gergő a, gerdő, a akkor, akkor már... Akkor már ezt tudtuk, igen. Mm. Ö, ö, konkrétan rágondolt, vagy rám gondolt, vagy a többiek, akiket még tudtunk. Nem mindenkire, <gül> <gül> itt Tehát akkor az már meg volt, hogy te a keszeg. Igen, igen, az <gül> meg volt, hogy...

Én most mellékszereplőként. <há> Ez jó lesz.

Jó, hogy hogy putrias srác. <gül> szokásos, és akkor az ellentéte történik, igen.

Na de Gábor. Nem túl PC. Ez a korhatárbesorolás. <gül> <gül> nem Ez nem? Végül, nem. Ezt persze ezerszer kellett fölvenni körülbelül, mire komolyan kibírták. Igen. Igen. Hát a végén a látni. Igen, ott látni.

Ruhákat amúgy a saját szekrényetekből bányáztátok, vagy ezt, ezt már így megvettétek külön hozzá? Nem, nem, ez saját ruhatár. Aha, jó. Gondolom ilyenek, hogy statiszták nem voltak, hanem ami történt a háttérben, igen, az, igen. az benne maradt. A... Van, van néhány bámoszkodók. Nem történt olyan, hogy valaki oda ment hozzátok? Hogy bocsánat, mi történik nem. itt? Nem, nem. Nem emlékszem legalábbis.

Hát ez hozzá tartozik a szomszédoknál is. Japp, elrátjuk. Legit kérdés, hogy csempi szeretném. Tankokat jugoszládiában.

Igen, azt hiszem, hogy most jön az, az abszurd, amit ez egy helikopter volt, CGI. Itt tudod, mit hittem? Hogy azt hittem, hogy az lesz a poén, hogy, hogy így be van öltözve, aztán kiderül, hogy csak nyaralott, és ott van ja. a medence szélén. Nem, ez az egyik, ami ilyen abszurd.

Igen, erre emlékszem, hogy amikor a legelőször láttam a filmet, és jött ez a rész, akkor olyan gondolatom volt, hogy oké. Okay, ez egy kicsit íggyomorra jött most. Vietnámi flashbackre nem számítottam. Hát kicsit csöves ruha, nem baj. Kicsit Daniros.

Milyen vagány a torkolatüzetek? Ja. Majdnem mesebeli tujjafa, de csak majdnem. Erősíték. Igen, a társánál az autentikus katonai jegyeru az, amivel Nem annyira. Meg a piros társás telefon. Igen. Igen. Nem a Grass be volt ugyanez a telefon? Nem, nem, az másik.

Miután együtt mellékszál. hát ez csak egy ilyen visszatérő poén. Uh. <köhem>

Ez is jelenleg, hogy csak úgy egy csaj jött hát el. Hát vár valakire. Most ez mélyben. Szegény eltévet.

Lehet, a másiknak még rosszabbul menne. Még nincs vége a fogadásnak. Hát igen. Ez ugye még fog folytatódni. Gábor is gondolt erre. Ja, Oké. Okay. <tud> <tud> ja, most őt próbálják meg fölszedni. <tud> ez egyébként hogy jött össze, hogy ilyen menedzser-serkó öltönnyel, meg minden is egy baseball sapka? <tud> igen, ez direkt volt, hogy ja, direkt mindig más sapka van rajta, meg hogy nem oda sapkája legyen.

Mindenkinek van főnöke? Ez kicsit ilyen izé jelenet volt, amikor a Gáttó felhívja a Skyfelt.

Azt hiszem, ez egy reklám helye volt. Próbáltuk nem annyira mutatni. Költségvetés nagy része a ment el.

az is volt a munkacíme a filmnek, hogy keressük meg Seftes Jocót. Sajtaveleszte sokkal később jött. De miért kellett megváltoztatni? Hát mert nem tartottuk jónak. <gül> Nyilvánvaló okokon túl. <gül> Nyilvánvaló okokon túl. Szerintem eléggé hívogató lett volna az is. <gül>

Felháborító. Meg csomó olyan poén van, vagy hát több olyan szóbeli poén van, amit már a szinkron alatt találtunk ki, és raktunk bele, tehát ott nem forgattuk le, csak nem látszódik, hogy mondja a szája, ezért rá tudtuk mondani. Aha. De ez a felháborító, ez is úgy utolakerült be a szinkron alatt.

Egy jó poén itt is lesz majd. Csaj meg az András között. Yeah.

Még milyen már értett, hogy elkezd a gépén csinálni dolgokat? Igen, igen, igen. Hát ő nem, nem nagyon foglalkozik do ilyen dolgokkal. Én díjakot hátul, egy <gül> <ugyan újságszerkesztőség. gül>

Miért egyetlen bejönni ők, tehát? Hát el kellett mondani itt a Hát és tervet. ő ezt nem tudta? Hogy... Hát nem, mert ugye nem is tudta, hogy hol áll az egész, esetleg van-e valami haladás. Hát de két órát haladt, vagy a megbízás óta. Hát azt nem tudjuk pontosan. Nekiugrott volna. Itt azért kellett, hogy inkább a gépen tudjon, aztán azért csak, kellett oda csalni a szerkesztőség. Ez egy filmes idézet.

Ez ilyen Mr. bínes. Na honnan van? Hát ez izé kincs, nincs. Kincs, ami nincs bizony. Gergő kedvenc filmje. Mondani akartam. Nem láthatod, hogy kurbi formája. Gergő már vette a levegőt, hogy mondja. Na visszatér Igen, Elvészel. csak egy kis csavarral, hogy... Nem élt, András...

<síns> Ez sem mondott. <síns> És így is felszeti a csajt. <síns> Próbáltuk egy magasabb srácot a Dávidnál, aki szintén nem alacsony. <síns>

Hát igen, néhol esett az eső, néhol nem. Ez igazából csak egy ilyen megjelenítésének, ahogy érezte magát. Így van, hát, a hát ezzel nem után. tudtunk mit tenni, ha már nagy nehezen összegyűjtünk, akkor forgatni kellett, akár esett, akár nem. Igen, ez is érdekes, hogy néhány jelenete, korábban a, egyikük még kabátban volt ott meg szoknyában sétál a hölcs. Hát igen, igen, igen, Mondom, volt tél is, nyár is.

Ennél a jelenetnél éreztem, hogy kicsit így próbáljátok megnyújtani a filmet. Hát ilyen poénokat rakni bele igazából, nem feltétlenül a cselekményt mozdítják előre. Ja. Csak igen, ez is egy ilyen, ilyen epizód, ami belassítja végül is a dolgot. Itt, itt sapkát sikerült találni. sapkát sikerült csak szerelni. Ja, meg gumibotot.

Hát, az egy tomfa igazából, de az, igen. És a kisebb a Balázs, aki itt elég kölyök arcú, de ezért direkt koncepció volt, hogy így mintha nem érti, hogy miért ilyen gyerek, a rendőr. A Dávidnek nem reagál át semmit, vagy hát a Rezső karaktere. Te suthány éves volt ekkor?

Hát még nem volt, 15. de ilyen rejékőjök Hát ebben a filmen is az jelen van az az általános ö, szindróma, hogy, hogy ha ilyen fiatalok csinálnak, hogy mindenki fiatal. Igen, Én... igen, ebből direkt akartuk ezt parodizálni egy picit. Aha, jó, jó, jó. Jó, ez jó.

A régi 200-as. Igen, Igen ez akkora retróérzés. Történelme egy falata, amit még én is értek. És köszönöm, én el is felejtettem, hogy volt papír 200-as. ilyen lakott. Mennyire, mennyire furcsa volt, amikor kivezették a forgalomból. De itt van egy nagy effekt egyébként. Ez a. Mondjátok, ez a folyosó, ez nincs

meg ez az ajtó, ez, ez csukva volt végig, uh -huh. ez egy laktanyajtó, ami nem volt, ami zárva volt, és ezt a, az elemér a vágó operatőr is volt egyben, meg trükkös, ő, meg ő játszott a Tarkovszkit egyébként, szóval ezt ő animálta, ezt a folyosót uh -huh. oda. Meg ez az előbbi jelenet, erre már bevalom nem emlékeztem, egy egészen picikét túlzásnak tűnt. Hát igen. Terminátor zenére, de jó? Igen. vágták.

Na, azt gondolom, már nem időrendben forgattátok. Nem, nem, egyáltalán nem. Itt már profik függően, tehát hogy Aha. éppen milyen helyszínt sikerült megcsípni, vagy összeszervezni, és az ott játszódókat. Uh -huh. Itt épül a, éppen a művészetek palotája. 2003-ban elkaptunk egy ilyen vicces momentumot. <haz>

Háttérpoén? Hát, az az áttér, ez egy hát ezt, ezt gondoltuk, hogy ez talán olyan börtönös, de ez egy laktanya, valahol ott a Budakalász környéke.

Mozgalmas egy nap, hogy ez mind belefér. Igen, igen minden belefér. Megeltől lecsukják, kiengedik, minden. Ez egy ilyen korai 24 évad. Igen. Kussai és kurbisz. Kusa és kurbisz. Jó, ez a kurbli egyébként, ez egy marha jó ötlet. Ez, ez... Először ezen nagyon röhögtek.

Igen, ez egy Főleg az, de ott van a... hozzáluk egyébként, tehát tényleg kurblizható, azt nem a. is tudtam. Főleg az, amikor először előveszi az öltönyéből, mint egy ilyen igen, teljesen igen, normális igen, dolog hát lenne. Abszurd, igen. Tám. Ilyenek vannak. Van egy kis ilyen multipyton kép Itt a zenére próbáltuk inkább, hogy itt legyen valami kis laza zenés átvezetés Angulat. Amúgy a hajógyári szigeten

forgattuk tényleg, ahogy a storyban is van, és jó pár jelenetet. Ez és is ott, itt mentek egy van. autóval a... Igen, egy a másik autó előtt. ment előtte, és a csomagtartója, kinyitottuk, és beleült az elemére, és úgy vette föl a... úgy kamerázott, hogy mm -hmm. ott ül a És ketten közben fogták hátulra, hogy ki ne Hát nem mentünk gyorsan. Aha. Akkor senki nem fogta. Nem. <laughs>

és nem jó. sérült meg nem a forgatás a alatt. <gül> Igen, a hát akkor nem lenne ilyen fasz a CG-effekt amúgy sok helyen, úgyhogy... <gül> Igen. <gül> ez a teljesen kiégett háttér. Itt ki kellett tégetni a hátteret, mert szakadt az eső, és jó volt minden. Á, so, én azt hittem, hogy ez egy, egy ilyen ország jelenet. Igen. <gül> ez sok ilyen van, és ezt így ö, szóval is akartam tenni, hogy a végén lesz te, talán egy poéner, lehet, hogy akaratlanul,

de majd akkor Na majd szóval akkor teszem. igen, mondjál, el, mert vagyok, mire gondolsz. Ezért nagyon feltűnt, hogy teljesen ki van égve minden. Igen, ezt ez direkt kellett húzni, de hát ez irontotta persze a minősége. Látszik is, hogy csöpög. Igen.

Ez ilyen öngyújtó gondolom. Ne, valami olyasmi, mégem, de fémből volt, szóval egész reálisnak tűnt. Az eső közben elállt? Hát azt <tos> próbáltuk, nem mutatni. Azóta nyár lett. Ez inkább ősz. Hát lehet. Hát igen.

<gül> És még a kocsiban vannak. Igen. Ez ilyen belső poén, hogy ugye a voltam a tőrokban, de...

Itt hasonl itt, nagyon rendetesül. Népstadionban. még most is úgy hívom.

utána ugye összetétek a csikket. Ah, persze. Ja, persze. Jó. Na ez is így nagyon random. Igen. Egy fához kötött. Főleg az a póló, ott a... De a szekuritás? Formula 1 security hungarorénk, hogy ki járkál ilyenben. Meg hogy... Az...

Az ilyen tahó. Egy, egy fához van kötöző a fickó, úgyhogy igazából bárki sétálhat erre és megláthatja. Nem, erre senki nem sétál, ez ilyen nagyon elhagyatott terep. Látod? Látsz bárkit a háttermel? Kedvenc kínzó helye. Hát kedvenc kínzó egy... helye a szigete. Hát a két főszereplő is jön majd. <gül> Na igen, ő a, ő a Tarkovski ő az Eremér <gül> akit már sokat emlegettem. De volt az, a... az operatőr, hát, ő... hát a fő kameramen, meg a vágó is, meg a trükkös.

Ez annyira random, mint zajlik. volt a pontos helyi. Itt az Interpol körözi, és a sziget közepén egy fához kötözve kínoz embereket. Te <tos> nem mit csinálnál,

Hát hogy lehet ez? A... <há> de... ez, a, ez a mondat, hogy mi most nem megyünk virágos szerint. <há> gondolkodjon egy kicsit, de igen. Óva. <há>

Napi, napi lapos. Napolapos, ez, ez a, lapos. az újság cím, igen. Na várjál, tehát ők újságírók cikket akarnak írni és azt, a, tehát meg akarják menteni a faszit. Biztos, ez egy újságíró dolga amúgy? Hát ez még nagyobb cik. Oknyomozó. Azt, ez, de ez egy akcióhős konkrétan. Há, igen, igen. <laughs>

Tehát nincs kész. És miért nem viszi el? Siet valahová, vagy mi van? Suttyó. Nem gondolom, le akarta rázni a rásznia. lezsőt. Hát te, a cigé?

Ez így le volt adva, hogy ilyen pólóba kell megjelennie, vagy? Nem, vagy? ezt is otthon rohoztad. Hát, ah, és biztos úgy fog kiszabadulni, hogy random kinyílik a csomagtartó. Hmm. Ez egy Siemens telefon. a, -A 30 -öt?

Án felet tudja. Szerintem C... C valami, nekem volt egy ilyen mint... Ez is egy érdekes kérdés, hogy a, a főszereplő az honnan tudta, hogy elrabolták az andrást. t Tehát ott a... Hát még látta, az... nem ment messzire. Aha. Itt mi mondjuk a Igen, jó reklám reklámokat hátsérbe.

Ez volt a Gábor? Igen. Hát igen. Volt egy feláldozható tévé. Mert egy külön napot szerveztünk erre a tévételést. Igen, itt figyelni kellett, mert csak egyszer dobhatátok ki. Igen. De ezt találtátok, vagy valakinek? Tagadta? Nem, a gergőé volt, és már nem nagyon működött, az fel áldozni.

Ez aromos épület. Kívülről. Áh! Ez, ez nem néz ki amúgy rosszul. Tehát szerintem vannak magyar kórházi szobák, amik ennek... Igen, hogy ilyen meg minden.

Ez egy jó szög volt. Igen. Hát meg itt tartani kellett, hogy tényleg ne essen uh -huh. a ja. fejére. Na most jön egy poén, ami sokáig nem esett le, hogy, hogy igazából mi történik. Ja, nem, nem ez az ez utáni. Ja,

Na ez. Igen, igen. Ez egy kibelezett nem működő tévé volt egyébként. Kost egy effekta.

az effekt az a, az adás. Hát, hogy reality show-val kínozzánk, hát ez is egy abszurd, csak... abszurd poén. Itt nem, nem volt nekem egyértelmű, hogy mi az, amit néz, hogy valami... Ja, te... igen, Én hát... azt hittem először, hogy tele shop. Ja, akkoriban mindig ez volt, ez a, ezek a grafikonok, hogy kire szavaztak többen. Mondtad, hogy a TV az nem működött itt, amikor láttuk az adást, az, az is effekt volt.

Ezt a kukák merről lett fölhozva ez a tévé, hogy legyen itt valami. Ja, azt hittem az, amit széttörtetek, azt még erre felhasználtatok Nem, az egy előtte. másik tévé volt. Ah. E, igen. Nálam ezt el lehetne sütni a Sherlock mert... Ja, aha. Hát itt úgy először úgy volt, hogy Szappan Opera, de aztán amikor ezt már forgattuk, hogy úgy volt, hogy egy Show az, az ilyen aktuálisabb, amivel kínozni lehet.

A zene az jó vagy egyébként. Ne a ja, Dávid ügyes, és hát igen, ez az még egy nagyon régi telt, azóta csak fejlődött. De igen. Az azt tényleg nagyon igényesen össze van rakva. Ez <laughs> a gatyó?

Nem akartam eddig szóvá tenni, de, de erős. Igen. De és akkor ő az operatőrötök. Igen, igen. Van -e egy icike, picike kelet-európai Aaron Taylor Johnson beütése neki? örülni fog. Egy nagyon pici.

Először Jeremy renner akartam mondani, de ő ennél sokkal laposabb. Igen. Hát itt felröppeni madarakat nem tudtunk oda animálni. Hitchcock filmből kivágjátok, Igen. az nem lett volna elég. Vagy John Woo filmből inkább. Igen. Ja, tényleg. Ilyen bőrdemik. Hát maxolját, de nem.

Mi történt a képernyőnek a bal szélével, el Hát visszaadja, hogy hogy érzi magát éppen a hős. Aha. Ja, azt én nem is vettem észre. <gül> De, miért nem szabadította ki? Hát, mert ők ilyen ötsögök egymással. Szivatják mindig.

Ne kiszabad a Jó, biztos piá lesz benne. Persze. Ah. Jó kis abszolút vodka.

Stílus. Igen. stílus. Már kicsit ilyen hít beütése van. É, igen, erről, erről is beszéltük, Gábor, hogy ez az, amit ugye mondtam, hogy utólag Ez utólag, utólag, utólag lett, lett fölvéve, igen, hogy így sztorit magyarázzon. És egyébként a befejezés Ez az, az tó, egyébként, a bányató. A, a befejezés, amit végül is leforgattadok, az mennyire volt más, mint ami eredetileg lett volna? Hát nagyon. De majd így elmondom. Uh -huh.

A Gergő még nem látta. Az, az újat se. Te. Nem úgy, hanem hogy most akkor azzal előném. Tudom, a... Persze, értem. Ő Végig ott van? Igen, végig ott van.

Múgy azt mondhatod, hogy melyik kötök autója volt ez, az a kis piros lada? Gergői. Nice. Pudai. A csavar! Hát de most ezt én nem értem, Mi történt. <gül> de jó láttam, hogy még a golyónak a nyomát is megcsinálta. Igen, igen, az ingen, igen. A vér az az is effekt.

Ezt Egy egyébként ezt... sok amatőr film kihagyja. Igen, meg itt az is ilyen direkt koncepció, hogy itt az egyetlen nem fekete dolgot levette magáról a zakót, és akkor így most már teljes feketében oh. gonosz. <gül>

NAMASTE yeah. <laughs>

Ez a film csak ezért készült, hogy egy baltás gyilkos lehessen. Te hát, még nem is láttad, hogy most... Ez egy CGI balta. Egy kis húsklopfoló volt a kezemben. Azt... De most én azon gondolkozok, hogy ha az András oh. nem... Oh. Ha az András nem adja oda neki a pisztolyt, akkor nem is lett volna a pisztolya.

Hát elő vette el, igen. Lehet, hogy máshonnan szerzett Akkor nála lett volna a húsklopfoló. Igen, igen. Ez az te ott van. Ez az őspány Igen. És rögtön hat. Meg még egy random dolog, hát kinek ne lenne a csomagtartójában egy Ez egy ponyvaregény utalás? Akár.

Szerintem az argó az innen merítette az a ünvégő. Mind a kettő felé. Szeint tegnap! A hív.

Ez Kábor, ütések. itt, itt, itt mindent beleadtál. Igen. Az összes gyerekkori sérelme, Igen. De... Igen. Amikor elvette az uzsornádat, az most mind előjött. Az a vérfröccsenés, ezt imádtuk. és az gyönyörű. Vána szörpöt így föl.

Ez a fémes. Hát, az ing alatt így látszódik, hogy nincs ott. <gül> Még, ki van az a sokat, hogy el? Igen, köszönöm, hát, mondom, ilyen szakadt. Ennyire? Ennyi. <gül> wow.

Figyeltetek a napszak váltlalkozásokra? Ez este van, igen, úgyhogy sietve kellett forgatni.

Az a filmben, hogy a riporter megkapja a megbízást, de a főszerkesztő amúgy annyira nem törte magát, hogy megmentse a lapot a csőd, így ült az irodában. Korán, És... tudod, mit csinált? Lehet, hogy közben ő itt mozgatta a szálakat. Ugye rá akartuk terelni a gyanút, azért Na, itt, volt az Itt a... van a Poén, a Low Light. Ja, igen. Igen. Itt közben meg ki van égve a film felé, ott meg Low Light. ezt egyszer is tűnt fel. Igen, ez.

Direkt meg a axi sincs túl sok. Igen. <tos> Szó szerint. <tos>

Pucat TV. TV12. TV De egész komoly ez a szignál itt. Bizony. És ez teljesen saját. Igen, saját. Az elemér animálta, Balázs szerezte a zenét. <tos>

és még itt is a Forma 1-es póló van rajta, <gül> semmi más nem volt. Más, más ezt nem emelte ki eddig. <gül> Ennyire szeretik. Stáb Judit. Stáb Judit. Hát mondta, hogy mindjárt itt van a stáb. Kivatásos <gül> <gül> akkorista. <gül>

Hát ennyi. <gül> Igazából. Ezek közül... Adaboy tán... Csánő Voxos újságíró volt, akkor ismertük meg, és rögtön beugrott ebbe a szerepbe, így hirtelen, ez már a legvége volt a forgatásnak. A Tóth Csabát, ő, hiányoltam, hogy ja, ő nem volt. Igen, igen, hát ő nem ilyen szereplős. Itt ezek az köz, emberek közül hányal tartod még a kapcsolatot?

Hát többekkel, abszolút, nem ők. Nem mindenkivel, de vannak, akik máig jó barátok, és összejárunk. Abszolút. Uh -huh. De ezeket barátságok, so vagy többükkel akkoriban kezdődött. Uh -huh.

a legkisebb szerepek is... Igen, kérlek. igen, ezt ilyen szerettem mindig, hogy így a végén egy filmben ki van írva, és így mutatják a szereplőt, de hát mivel nálunk nem volt túl sok, ezért a pici piciket is kiraktuk ilyen szereplő bemutatással, még nem volt közeli ja, felvétel. Jövő. És ezért, akkor legyen az, hogy ráközelítünk, és akkor így is úgy látszódnak, ahogy a filmben, sehogy. Meg ilyen ABC sorolatban van a kiírás. A Gergőről meg a Dávidról két

itt is be van vágva, hogy ők a főszereplőknek. És rólad csak egy van, Gábor? Hát én igen, én mellékszereplő vagyok. Ah! Oh. <tos> <tos>

mert mindig egy pici pajszot képzelek oda egy az orra alá. <gül> Mi volt a reakciója, amikor közölted vele, hogy ezt a rendőrt kéne eljátszani. <gül> <gül> Nem is tudom már, hogy azt hiszem, vele kapcsolatban találtunk ki, hogy minden fűnkben, amiben feltűnik, az ugyanaz a karakter. És akkor most ez lett belőle, aztán ez lett belőle. Vesronokban uh -huh. például egy már nyomozót játszik. Itt még csak rendőr, ott meg már egy nyomozó.

A, a, a balhéban pedig egy universz. ilyen kis árva, <gül> mert ott még valójában 7 éves. Szóval igen. Igen, egy ilyen NMU universe, igen. <gül> hát nem, csak NMU akkor. <gül> ja, NMU universe, igen. Nem jó. Amúgy ennek nincs sem értelme, tehát az NMU ez nem egy mozaik szó, jutólag bele lehetett ezt azt magyarázni, normal unit, vagy ilyen hülyeségeket, de amúgy

Ilyen, ilyen saját kis nyelvünk volt az, osztály, az osztálytársaimmal, akikkel filmeztünk, és akkor mi voltunk az enemuk, meg enemusztunk, meg mindegy, ilyen kretén szavaink voltak, és akkor pont néztük, ez az enemú, ez meg pont így kimondó, ez a három betű, és akkor Film Corporation volt eredetileg, aztán Movies-t kiszedtük belőle. Uh -huh. az zenei részlet meg az enemúzik, tehát hogy egy mindenre jó. Pasis csaj, csajos pasiken.

Igen. Na, Gergő, hogy tetszett így először?

Hát sajnálom, hogy még csak most láttam ezt a filmet. <laughs> <gül> Na, mostantól évente tartunk egy ilyet, hogy ja, összeülünk sajtóvadászatot nézni. És hát, csináljuk meg azt, amit a, amiről már beszéltük is egyszer, hogy a nagyfiúkat nézte hmm. meg valaki, minden héten, egy éven kerülsz, és podcastet ja, csináltak. Hát, mi minden, minden héten megnézzük <h> <h> Ja, minden megnézzük, és, és mindig beszélünk róla. Mennyi mindent lehet felfedezni benne. Ingen, mindig Én van egy betételés, ami a filmes készült, tett. az a Bucky Parádi alatt megy a Dávid zenekara,

az, az X-Noise-zal, az a Turn Your Drift, úgyhogy még saját betétdel is van a filmnek. Figyelj, ez még sok Marvel film sem mondta. A vázanyám, anyá, De úgy, tényleg a, a zene az tök volt, szerintem meg tényleg azért önmagában csak azt a faktort nézni, hogy, hogy ti ezt így teljesen lelkesedésből, önerőből, saját szabadidőben összehoztátok, ez így, ez tényleg egy ilyen baráti projekt, és az meg... Abszolút, ez tényleg meg... ennyi akart lenni, és nem több, csak...

Ez ilyen időkapszula, ez a baki parádé. Igen. Itt viszont uh, itt nem utószinkron van, Nem. Uh -huh. Itt előre dölt.

Kicsit erős volt a megröké. A bugyi bocit se tudta kimondani. Jó, ezt mondjuk, hogy tudom érteni. Na, síró gyerek. Hátérelem, igen

és se kapott Bugyi Buzi a képből. De ez a Bugyi Bucci magazin, ez így a legrandomabb poén, amit én így valaha láttam, KB bármilyen filmben. <gül> <Igen>. <gül> <gül> <gül>

A kreténkedés az mindig, Amikor a kedves kollégák segítik a munkát... Igen. Földöttük egy alternatív, amiben elfogadja a pénzt. Látom, ez volt a kritikus pont. ki volt, igen.

Na de hát Gábor, te ezután tényleg vagy, emiatt már te kritizálsz filmeket, mert így mindig utána mondják, hogy na csinálj jobbat, és van, aminél te csináltál jobb. Van olyan, aminél jobb egyébként, igen. Láttunk már lett, is olyan magyar amatőrfilmet, aminél ez mérföldekkel jobb. Hát nem mindennél, de van, aminél jobb. Ott viszont már megvolt a körszakállat, Gábor. Igen.

Az már Igen, az, az volt? Az, az, az akkoriban nem szerepeltem, úgyhogy. <gül>

Köszönöm! a kamerát a Köszönöm! a Köszönöm! Köszönöm!

És még egy plusz. <gül> egy plusz a végére. Ennyi. Na, örülök, hogy megcsináltuk végül. <gül> Igen. Jó, hogy végre megtörtént. Mikor... Jó ez. <gül> Reméljük, hogy sokan akkor megismerték ezt a filmet, és körbenéznek a csatornán, mert

mert vannak tényleg jó. Én, én nagy fanya vagyok a te 10-12 másodperces filmjeidnek, ja, az, Azok tényleg ilyen uh, annyira jók. Így, így megmutattam itthon, így a Freddy nének, és így tök, tök nagyokat röhögöttem. Hát van az a plastic horror, plastic hát az, horror az, az, az a, valamik egyetlen. Meg a visszafelé, de mind, mindegyik jó. Hát csak három van, de, de azok, azok ütősek. Tehát, ha fél percet rászántok, akkor három jó point kaptok.

A három Igen, igen, hát az, az ilyen kis saját projekt volt, amit ilyen itthoni unalmamban csinálgattam, annak is már tíz éve. Hát igen, ez, ezek tényleg a régebbi projektek. Ezt a besurlanókat próbáljuk befejezni, ugye jó ideje, ez a legélebb volt a húzódó. Tehát ez a, sajtóvadáztatnak ez a három-négy év, ez, ez kis miska, de, de majd egyszer, egyszer, most már az is elkészül, igazából már csak a zene kell rá, az az, amivel nem nagyon haladunk, de

de igazából csak azt kell rá, és hogyha elkészült, akkor majd abból is lehet csinálni egy audiokommentát. Akár, de hát az úgyis majd akkor a netre fölkerül. Miután majd a moziban láttuk természetesen. Hát lesz egy mozisvet, nem tudom, talán egy-két vetítést csinálunk belőle, persze, hogy azért mégis arra természetesen

megvagytok hívva, és akkor majd be lehet számolni róla. De azt most már, eh, mindig azt mondom, hogy idén, idén, idén, de a Balázs azt mondta, hogy ő most már többet nem akar rá foglalkozni, úgyhogy idén pontot tesz rá. Úgyhogy reméljük, ez majd motivációt ad. Mm. Hiszem, az, az lesz, hogy így soha nem fejezi be akkor. <laughs> <laughs> ja, igen, tényleg. Nem ő már mit megtette a magái, tényleg minden rajta van, effektek, tényleg

zene, még azzal, az, az, abból is van már, csak még nem teljesen, úgyhogy... Ott is, is minden lehetne. zenét ti csináltok? Hát saját, persze természetesen az is jogdíj mentes lesz. Igen. Úgyhogy ez volt, ez volt, hát

ez egy, tényleg, én is már ilyen nagyon, nem azt elfelejtettem természetesen a filmet, mert nem ahhoz túl sokszor láttam, de hát most már elcsitult, ez tényleg ilyen 16 éve, amikor bemutattuk, akkoriban pörgött. <körg> szóval durva visszagondolni, hogy ezt Igen, 20 éve forgattuk, hihetetlen, hogy... Szerettem is volna kérdezni, milyen érzés volt így újra nézni. Hát tök jó a, a, a, abban a szempontból, hogy egy milyen vidám időszak volt, és hogy tényleg ez, ez volt a, a fő

nem tudom, hobbink, és, és a munka mellett ezzel foglalkoztunk, és még nem, nem sok felelősség volt az embereken, és akkor ez, ez, ez ilyen kis, noszt, abszolút ilyen kellemes nosztalgia, ugye? meg hát igen, abban a szempontból szomorú, hogy, hogy azóta húsz éve idősebbek vagyunk.

Ez kicsit olyan, mint, mint szórtál, mi megnézzük az ősrégi cucainkat, amiket feltöltöttünk. Hogy Csak ez... nekem az kicsit kínosabb. Hát, nem kell szégyelni. Tehát... Hát, ja, hát meg ez hozzá tartozik. Sem... Persze, hát most, hát van egy meg más, hogy abban akkoriban, a mi, milyen volt? Egy tehát most más... a saját azt is a 2003, 2006, tehát ebben az időszakban azért más volt a hatása, meg más volt a, más szemmel nézték, mint Persze. most, amikor tényleg ilyen full,

de persze, de lehetleg a ]nek közegben, aki ott is persze, persze. Volt, persze. Független filmes körökben akkoriban ez ilyen jemelkedőbb filmnek számított, ma már ez.

Két másodperc alatt. Egyébként összedobja az, bárki. Tehát... Az kétségtelen, hogy így akár csak a technika terén is azért volt benne egy-két olyan húzás, például a, a végén a Híradó, az, az azért nagyon igényesen meg volt Igen, csinálva, igen, igen, igen. Az... az elemi nagyon ügyes volt, meg a barát is azóta nagyon ügyes lett, ugye ez, a, ahogy már beszéltem. Szóval igen, abból a szempontból, hogy ma is abszolút autodidakta, tehát hogy ezeket így nem tanultuk semmit az a világon, se a zene a

animációkat sem, a filmkészítést ezt mind csak ilyen saját magunktól igen, próbáltuk.

Hát meg Mindegy. az tényleg egy ilyen nagy csapatmunkát kívánt meg tőledek. Mo most ugye manapság ugyanezt megcsinálják, tehát hogy ez egy ember meg tudja, mert a telefonodon nem csak fölveszed, de meg is tudod vágni, meg Imád. még is tudsz szerezni hozzá. Igen, so, igen. Mindent meg csinálni azon a szaron, úgyhogy, úgyhogy nyilván azzal a, azzal a szemmel kell nézni. és akkoriban azért... még pár éve használtunk csak internetet. <laughs> hát, hogy nem az, hogy vágtad. De ott még azt a, a betárcsázós folytát. Nem? É, abszolút, persze

szárcsázós net volt még nagyjából akkoriban. Szóval más, idők voltak. <gül> igen, más, más idők voltak, úgyhogy ebből a szempontból tényleg jól látni, hogy egy kis kor meg, azért pár budapesti helyszínt is megmutatom, ezért lehetett lelki szúrni ezt, a azt. helyszínekből azért volt jó pár. Igen, ugye, igen, igen, igen. Azok voltunk akkoriban az... is, hogy így, hogy így sok helyszínt kerestünk fel, és, és uh, egész, egész

mondom, nem jünk kergettek el sehonnan, meg stb. Se a a besorolónoknál több probléma volt a, a helyszínekkel, meg az engedélyekkel, de itt a sajtolászatnál nem ott. Úgy, nem, akkor nem vonultunk ki komplet stábbal, hanem csak így, egy kamerával. Azért más, amikor az ember kimegy a stílusztalas minkessel, a, a, a, a hangemberrel, a mikrofonokkal, mint így

ebben a filmben, úgyhogy lehet, hogy az is számított, hogy ilyen filmesnek is tűntünk konkrétan, amilyenek voltunk, de, de ja, de az, az tetszett, hogy, hogy ennyi helyszín tudtunk szerezni, meg hogy nagyon sok külső, és tényleg így nem, úsz, nem próbáltuk megúszni az egész filmet, az, hogy így szobákban beszélgetünk végig. Ja. No, ha olyan is volt, persze. Jó. Úgyhogy egy jó Minden kis emlék ennyi. Örülünk, hogy akkor összehoztuk, és Na, szépen. köszönjük, Gábor, hogy, hogy rendelkezésre állt el.

És nekünk, és reméljük, hogy a hallgatók is élvezték és is informatívnak találták, mert tényleg az amatőr filmezés az, az megint egy, egy tök másfajta kihívás mindig, mert, mert

Tényleg helyenként no budgetből kell, kell megoldani dolgokat, és erről is tökéletes. Hát a kreativitásra van bízva. Igen, ezt, ezt hát tényleg a... egyik ott vannak gyöngyszenek, abszolút, tehát érdemes, érdemes hát elcsépni ilyeneket. Ráimi mondta ezt, amikor a nem tudom, hogy a hanyadik pókember filmet csinálta, hogy, hogy azt érzi, hogy, hogy becsömerlött ettől, és hogy szeretne már valami olyat készíteni, ahol, ahol a kreatív oldalt is meg tudja fogni, és hogy a, mivel, hogyha nincs pénz, ugye, mint az ívül,

de egy kettő jó.

Kettő nem annyira, de mondjuk az egy, hogy nem volt pénz, tehát úgy kellett megoldani, ahogy meg lehetett oldani, és hogy ez ugye ki tudja hozni az emberből azt, hogy akkor ötletelés, és gondolom itt a te filmednél is úgy volt, hogy, hogy gondolom voltak ilyen brainstormingok, hogy mit hogyan persze, hozzunk össze. Hát tehát az nem az a te szavaz volt az egyet. Meg a forgatókönyv is úgy íródik, hogy a lehetőségeinkhez mérten. tehát hogy nem az van, hogy akkor, hát ezt hogy csináljuk meg, és akkor nem érdekel beleírjuk, aztán perszemtők megcsinálni, hanem azért azért a lehetőségeinkhez mérten íródott, hogy amikor

Tényleg az van, hogy na ezt hogy, és akkor ezt majd megoldjuk, mindegy írt bele, vagy írjuk bele, tök mindegy. Akkoriban még egy pisztolytorkolat tűz sem volt egyértelmű, tehát azért mondom, de, de ahhoz képest meg ilyen tök jó, szerintem sikerült megoldani uh -huh. ezeket a dolgokat. Volt egy-két ilyen, amit nem is mondtam most, hogy tettek eszembe például, itt, a végén beszélget a, a nagy leleplezéskora,

az Rezső és az András, és akkor a, ugye kinyílik a csomagtartó megint a zsiguliban, és később látszódik, ahogy a, az András, vagy a Rezső beszél, és megötte ott van a zsiguli, és ott ö, nem volt nyitva. Azt utólag vettük észre, hogy nem volt nyitva a csomagtartó, ugyanazt előbb vettük fel, úgyhogy az trükk, ami látható a filmről nyitva van

például, ugye a háttérben. Ilyenekből van egy pár, tehát ezek azért sok időt elvettek, hogy ezt, ezt a sok kis ilyen finomságot belerakjuk, de hát így is sokba ki van benne egyébként. Kíváncsi voltam, hogy egyre, amit nem vettetek észre, hogy is szólt senki, hogy a kurblizás és az utolsó beindítása a kocsinak kurbli nélkül történt, amikor mentek a bányatóhoz. <laughs>

Az kurbi nélkül csak egy simán indító Azt tókulcsal. láttam, hogy amikor ki volt kötözve, és a szemüveget megigazítja, akkor egyszer hol rajta volt, hol nem. Ja, aha. De... Az is lehet, igen. Ja. Hát ilyenek vannak, persze, hát ez behozzá tartozik. Jó van, na, akkor ez lett volna az audio kommentárunk. Tervezünk a közeljőben újra összehozni ezt a Steve James filmet, most már tényleg vegyük <gül> elő, és akkor találkozunk hamarosan, újabb tartalmakkal.

És még egyszer, Gábor, köszönjük szépen, és gotová ah, egy utólag is. Kitüntető figyelmet. <gül> Jó van. Na, akkor helyetek jók, és sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. sziasztok.